Allah min ash-shaytan rajeem, bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wa mursaleen Rasulina, Rabbina Muhammadu ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama taslima kathira Naka izna izmina ahvala izahvala Allahu subhanahu wa ta'ala Naka salavat salam annashiga fosanika, Danjuk večerasni as-hadu islami koji slijedi pravi put istinu do sumnjega dana. Mi još govorimo o poglavlju o verlinama, a kao prošli put i večeras ćemo govoriti o vrlinama i odlikama poslanika Muhameda sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Evo poglavlje je li o verlinama najviše govori o verlinama poslanika li sallallahu jer njegove vrline i odlike se ne mogu, jeli, da kažem, izbrojati, mada se u hadisima navode one najvažnije njegove odlike i njegove muđize koje mu je Allah Milašanom podario. Mi smo tim muđizama nekim govorili, jel, prošli put. Došli smo do ovog velike hadisa koji sam prošli put najavio, je onako poduk hadis, a nastavljen poslušnost drveta poslanijihu sallallahu alaihi wa -ja sallam. Ovo isto također jedna muđiza na prirodna pojava koja je zabilježena u hadisima i koja je prenesena do nas. A ovaj hadis nam prenosi i obade ibn al-Walid, ibn obade ibn al-Sawmit. Kaže, rekao je, ja i moj otac krenuli smo tražiti znanje u ovom ensadijskom kvartu prije nego što izumili učenjaci. Prvi koga smo sreli bio je Ebol jeser. Ahba, odnosno Asha, Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Što je bila generacija, Tabina bi ina, s je poslanika alaih bi umrlo. Sa njim bio njegov sluga koji je nosio hrpu papira. Na Ebol jeseru njegovom slugi su bili muafiri. To je vrsta odjeće koja se pravala mjestu koji se je zvalo meafiri. Meafiri i ogrtači. Moj otac mu je rekao, Amidža, na tvom licu vidim znak srđbej. Rekao je istina je. Neki čovjek iz plemena Harami mi je bio nešto dužan. Otišao sam do njegove porodice i nazvao Selam i upitao je li on tu. Rekli su da nije. Izašao je njegov sin Mladić pa sam ga upitao gdje ti je otac. Rekao je čuje tvoj glas i išao je u maminu sobu. Rekao sam izašao je. Saznao sam gdje izašao je. Upitao sam ga šta te je navjelo da se sakriješ od mene. Rekao je reći ću ti tako mi Allaha i nešto slaviti. Bojao sam se tako mi Allaha da ti nešto kaže i slaže. Da ti obećam i ne ispunim obećanje. Ti si ipak bio drug Allah u oposlanika sa oblagoljem sebi. A bio sam tako mi Allaha u teškom stanju. Upitao sam tako te Allaha rekao je tako mi Allaha. Upitao sam tako te Allaha Rekao je, tako mi je Allah. Upitao sam, tako ti je Allah? Rekao je, tako mi je Allah. Tri puta ga je zato Donio mu je registar duga, to je ono svoju svesku koju je dug ili pa, papire, pa, pa ga je izbrisao u svojom rukom, a potpom je rekao, ako nekada mogneš vratiti, ti ga vrati. A ako ne mogneš, ja ti halam. Vidjele su moje oči, pokazuje prstom na svoje oči, Čule su i ove uši i zapamtilo je moje srce, pa je pokazao na svoje srce, odnosno na prsa, da je lalo poslanik s.a.v. rekao ko sačeka durnika koji je u teškom stanju ili mu oprosti dug, Allah će ga staviti u svoj hlad. Allah će ga staviti u svoj hlad. Rekao sam, Amidža, zašto nisi uzeo grtač svog sluge i dao mu svoju maafirijsku odjeću, a uzeo njegovu maafirijsku odjeću i dao mu svoj ogrtač, tako bi na tebi i na njemu bile ogrtače. Pomilovao me po glavi, rekao Allah, učini ga blagoslovljenim. Vratit moje, moje oči su vidjele, čule su moje uši, zapamtilo moje srce i pokazalo je na srce, da je Lavo ve s.a.v. rekao, hranite ih onako kako sebe hranite i oblačite ih kako sebe oblačite. Misli se na sluge, ali? Zato mi je lakše dati mu odunjavući blagodati nego na sudnjem danu da on uzme od mojih dobrih dijela. Potom smo klinuli dok nismo došli do džabere i na budu lada u džami. Klanjao je u, ha, u haljetku koji, koji ga je potpuno pokrivao. Prošao sam između ljudi dok nisam sjel između njega i kibli. Rekao sam Allah ti se smilavo. Zatklanjaš u jednu haljetku a ogrtač i pored tebe. Uderio me rukom prsa ovako, razvatnuo je prste, malo ih povio i rekao Žadio sam da uđe jedan glupan kao što se ti, da vidi šta radi pa da me slijedi u tome. Malo se i našali u sanji. Jedan put je došao lava u poslanika, ali je se lakosalam u ovu džamiju, a u ruci imao palminu granu. Vidio je ispljavak u pravcu kible pa ga je sastrugao granom. Od se okrenuo prema nama i pitao ko od vas voli da se Allah okreni od njega. Pošto je to bio meseči, nije bio prost, dolje dol je bila zemlja, pjesak. Pa su neki imali običaj da, što naravno nije ispravno, da pljunu u džami. To je bilo normalno, jer kao što napolju pljune, nešavalo se da neki svog neznanja pljunu u džami. Pa je to sam i kad je Hesala to se nam usporio i kazao da to nije lijepo, pa je rekao ko vas voli da se Allah okrene od njega Pon, ponovo smo se preplašili poslanik Alihi sala tislam je ponovo pitao ko od vas voli da se Allah okrene od njega rekli smo niko Allah poslanik rekao je kada neko od vas uspene da klanja uzvišen je Allah i pred njim, zato neka niko od vas ne pljuje ispred sebe ili na svoju desnu stranu neka pljuje na lijevu stranu i po svoju lijevu nogu A ako ga nešto savlada, pa bude priseljen, da pljune, neka uradi svojom odjećom ovako. Potom je smotao krajeve odjeće, jedan na drugi i rekao, dajte mi miris. Jedan mladić iz je ubrzo odšao do svoje porodice i donio miris u ruci. Poslanika, da je ih srata, sam ga je uzeo, stavio ga na vrh grane, a zatim je njime poprskao tragove iz pljuka. Znači ovo, ovi običaje su bili Da kažem normalno vrijeme poslanika, međutim, danas kada su džamije mesečili pokriveni, svakak to ne priliči, ne doliko je. Da, da čovjek pljune na lijevu stranu i po svoju lijevu nogu. Džabil je rekao, i od tog vremena ste počeli koristiti mirisu vašim džamijama. Bili smo s Allahom i poslanikom, biti si batno duvar. Tražio je al-Majidija ibn Amra al-đuhinija. S je bila jedna deva koju je od nas na izmerično jahala jaholo petonica, šesterica i selmerica. Došao je red na da jedan Ensarija jaši na njegovoj devu. Naredio je da se spusti. Spustila se pa ju uzjahov. Deva je okrijevala i zastajkivala. Ensarija je rekao, hajde Allah te proklavah. Allah oposlanika je rekao, koto proklinje svoju devu. Ensari je rekao, ja Allaho poslaniče. Poslanič Al je rekao, siđi s nje i nemoj da u našem društvu bude neko koje proklinite. Nemojte sebe, svoju djecu i svoj metak proklinjati. Jer možda potrefite kod Allaha jedan čas u kojem se moli za nešto pa vam se udovolju. To je poslije usliša ta dola. Dalje smo krenuli sa Allahom poslaničom, ali je srlato se vama, kada je nastupila noć kada smo se približili vodi nekih beduina, Allah poslanika je rekao koji će čovjek otići prije nas, očistiti popraviti pojelište, napiti se i na pojelište. Allah poslanika je pitao je ko će još sa džabirom? Ustao je džabar ibn Sah. Krenuli smo prema pojelištu, kad smo došli spustili smo u njega kofu ili dvijek, zatim smo ga oblijepili i sipali u njega vodu, do ga nismo napunuli. Prvi do nas je stigao lavo poslanika Nehissela Prasaran, kada je došao, upitao je hoćete li me dozvoliti. Rekli smo, hoćemo, lavo poslanići. Dovo je svoju delu, pa se napila. Zategao je njen povodac, raširila je noge i pomokrila se. Nakon toga ju je izmakao i smjestio. Potom se vratio do pojedišta i abdestio. Ustao sam i abdestio sa vodom, kojom se poslanika Nehissela Prasaran abdestio. Dževarivni Sahar je od da obavi nuždu. Poslanik je ustao da klanja, a meni je bio ogrtač. sam njegove krajeve, ali mi nije odgovarao. Imao je na sebi rese, pa sam ih opustio. Ponovo sam popriječio njegove krajeve i držao sam ga svojim vratom. Zatim sam došao i stao s lijeve strane, lao poslanika, da ih se ratosila, uzeo me za ruke, okrenuo i postavio sa svoje desne strane. U namazu Potom je došao džaba ribni sahru, uzeo je abdes i stavio sa poslanikova, ali je ih stala trso na lijevi strani. Poslaniji se je uzeo za ruke, gurnuo nas sve nas nije postavio iza sebe. Škoro je bio desne i postavio je uzeo i stavio iza sebe. To je propis jeli, formiranja safova. Poslanik sa -e mene nije skidao pogleda, to nisam osjetio, ali sam poslije primijetio. Pokazio je ovako svojom rukom, to je stegne svoj pojas. Kada je završio namaz, rekao je Džabire, rekao sam odazivanca lao poslanić. Rekao je kada bude širok porana njegove krajeve, a kada bude tijesan, on da ga stegne na svom pojasu. Krenuli smo dalje sa laomim poslanikom, ali je salatu, -al -al dnevna hrana svakog od si bila jedna hurma. Sisao bi neko od nas, a potom stavljao u svoju odjeću. Samo su imali hum, hurmu jednu tog cijelog dana, pa su joj sisala nakono iz nje izlačili šećer. Udarali bi smo svojim lukovima po drveću da spadne sa njega lišće koje smo jeli. Od toga su nam se pojavile rane na ustama. Jednoga dana nekom čovjeku greškom nije data ta hurma, pa smo da ga podignimo jer nije mogao ustati od iznemoglosti i glava. Potom smo posvjedočili da nije dobio homovedata, ustao je i uzeo je. Krenuli smo dalje i s i poslanikom, ali i s Dok se nismo zaustavio jednoj prostanoj dolini. je Ovaj, ovaj podugi hadis u sebi faktički sadrži više hadisa. Jer ovi hadisi su pojedinačno navedeni, pa ću malo kasnije kad hadis pojedinačno navedeni kao druge predaje. Jel? Poslanika je otišao da izvrši fiziološku potrebu. E sad tek dolazi ona, ono zbog čega je nastavljen ovaj hadis i glavna tema ovoga hadisa, a to je ona pokornost drveta jeli? ili poslušnost drveta poslanika je reksilat. Nosio sam za njim posudu s vodom. Pogledao je oko sebe kako bi pronašao nešto zašto bi se mogao zaploniti. Potom je ugledao dva drveta na rubu dolini. Krenuo je prema jednog. Uhvatio se za jednu granu i rekao, uhvatio za granu drveta, dođi mi sa lahovom dozvom. Došlo mu je kao devac probodenog nosa kad ga vodi njegov vodič. Potom je otišao do drugog drveta, uzeo je jednu njegovu granu i rekao, dođi mi sa lahovim dopuštenjama. I ono je došlo, či drvo. Kada su se približila do sredine, sastavio ih i rekao, budite sastavljena sa lahovim dopuštenjem pa bi tako. Džabire reko, požurio sam koliko sam mogao bojiti se da poslanika ne će slat vesram ne ositi moj blizinu, pa da se ne udalji. Muhammed ibn Ubadreko da se ne odmakne. Sjao sam i zamislio se. Pogadao sam, slučajno vidio sam poslanika sallallahu alejhi ve kako mu prilazi ja dva drveta su se rastavila i svako je otišlo na svoje stablo. Vidio sam Allahu poslanika sallallahu da je zastavu i učinio svojom glavom ovako, pa je Ismailo krenuo glavu desno i lijevom, to jest isto ovako je. A potom je krenuo, kada je došao do mene, rekao je, Jabir, jesi li vidio gdje sam zastao, to jest na kojem mjestu? sam rekao sam. Rekao je, odiđi do ona dva drveta i ucijeci od svakog po jednu granu i dođi s njima. Kada dođeš na ono mjestu gdje sam zastao, spusti te grane, jednu na desnu, a drugu na lijevu stranu. Krenuo sam, uzeo kamen, razbio ga i nabrusio tako da je mogao sjeći. Došao sam do drveća i ocijkao od svakog pojednog ranu. Krenuo sam u kući iza sobom. Kada sam stao na mjesto gdje je stajao Allah, poslanik sallallahu alijem srl. Ispustio sam i svoji rupi, zatim sam požurio da ga stigne. Kada sam ga stigao, rekao sam mu, uradio sam ono što si mi rekao, ali zbog čega je to? Jer džabih je upitao, zbog čega je to uradio? rekao i to je poslanik ali slat to nam prošlo sam pored dva mjeseca. či na ulici su kuazab, to jest patnji pa sam htio da im se mojim zauzimanjem to je šefatom olakša makar toliko dok te grane budu svježe. <coughs> Ovdje treba znati da je ovaj hadis ukazuje na razlog olakšanja patnji, da to nema nikakve veze sa ovim granama, da nisu grane razlog uzo olakšanja patnji nego Poslanikov, a.s. šefat, uzdu za uzimanje za ta dva mejita. A grane su postavljene samo kao jeli, neko vremensko ograničenje, koliko će im Allah olakšati tupatno. Stigli smo do loga, pa je Allah poslanika, a.s. rekao, Džabire, o glasi, ima li vode za abdest? Povikao sam tri puta, imali li vode za abdest? Rekao sam, nisam našao ni kapi vodinu. Neki Nekin je hladio lavom poslaniku ali selat proslanu vodu u svoje mješini na tronošcu od palmih grana potom je poslanik ali selat proslan rekao otiđi kod tog i tog ensarije pogleda imali u njegovoj mješini išta vode otišao sam pogledao našao sam samo jednu kal dnu jednoj mješini da je iz popila bi je suhočamješine došao sam Allahov poslaniku ali selat proslan mi rekao Allahov poslanik Našao sam samo jednu kaap i to na tnu jedne mješini da je izlije. Upili bi je suhi zidovi mješini. Rekao je otiđi i donesi. Donio sam mu je. Uzeo je svojom rukom. Počeo je nešto govoriti, ne znam šta. Stiskao bi je svojom rukom. Zatim mi je dao i rekao džabire za traži korito. To jest posuda dovoljna za, za hranu desetorici. Ja sam pozvao vlasnika korita i doneseno mi je. Stavio sam ga pred poslanika Nehissalat Veselam. A lao poslanika Nehissalat Veselam je uradio korito ovako svojom rukom. Otvorio ju je, raširio prste i stavio na dno korita. Otvorio je tu mješanju. Potom je rekao, uzmi džabire, poli mi i reci bismidla. Polio sam mu i rekao, bismidla. Video sam vodu kako silovito izbija između prstiju lao poslanika Nehissalat Veselam. Potom kako izbija iz korita ide u krug Sve dok se korito nije napunilo. Poslanik ali se latvsela tvrsana meta da rekao djabire pozovi neka dođe ko ima neku potrebu za vodom. Ljudi su došli i napili se. Pitao sam ima li još iko da mu treba vode. Poslanik ali se latvsela je tada podigao svoju ruku i skorito ono je bilo puno. Потом su se ljudi požalili lavom poslanik ali se latvsela se nam nagla rekao je možda će vas Allah uzvišiti i nahraniti. Došli smo do obali mora. Moje je valovito izbacilo neku životinju, ribu. To je bio, jel, prema opisima bio je to kit, veliki kit. Na jednom njenom kraju smo potpali vatru, kuhali smo i pekli i jeli dok se nismo zasitili. Džabir je rekao, ja i taj i taj, dok nije nabraju petelcu. Ušli smo u njenu očnu šupljinu i nik od nas nije mogao vidjeti. Potom smo izašli, uzijeli jedno njenu rebro, ispravili ga, a potom smo pozvali najvišeg čovjeka u karamani sa najvećom devom i najvećim jasnočetom što se stavlja na grbu. Prošao je ispod tog rebra, a da nije pognuo glavu. Ovo je kraj hadisi. Ovaj veliki, da kažem, podugi hadis govori o više tema, glavna tema, prema koje je naslovnjen je, jel'i, poslušnost drveta, osanikov, ali i sratve sratve. Međutim, Pored toga ima i druge mnoge povuke i povuke ovoga hadisa. Prva je, vidjeli smo uh, kako su Ashabi, odnosno Tabini prve generacije tražile znanje. Bojali su se da ne, da ne izumru učenjaci tog mjesta ili tog vremena kako znanje ne bi sa izumrlo, pa su odlazili do njih da ih pitaju o nekim propisima ili da ih pitaju o hadisima poslanika ili sva. I ovaj nam govori, jel, Uh, kolika je vrijednost traženja znanja, traganja za, da, za znanje. To je jedno posebno pogled o se mogu dovoljiti, gdje imamo jedno fantastične primjere koliko se so shabi prve generacije u svana cijeno znanje, pa da je tada bilo da kaže manje dostupno u smislu da su morali odlaziti kod tih učenjaka tog vremena i kod njih sjediti, slušati, pitati uh, za razgo danas kada je nama znanje mnogo dostupnije na svakom mjestu vrednost iskrenosti i opraštaње duga i to je pouka u hadisu porka vidimo da je ovaj da ona eli tabi da bio iskren nije želio da slaže ovom ashabu kojem je bio drugan a je ovaj pokazao svoj velkopodužnost kada, kada mu eli kada moj citiram onaj hadis o opraštaњу duga da onaj ko sačeka dužnika u teškom stanju ili mu oprosti duga, Allah će ga staviti u svoj glad I ovo je pitanje, vrlo je bitno, i to mi smo govorili, da isto navodi svišena hadijs ko posudi dva puta kao da je jednom dao sada. Lijep podnos prema slugama, odnosno prema prema podanicima, prema onim, onim koji su, kojima smo nadređeni. Lijep podnos u namazu, stajanje, trebamo biti svjesni da stojimo pred Allahom Subhanu Vatara. I da ne činimo ništa ono što je, što je lužno i što je neprijatno u namazu zabranjeno proklinjanje imetka djece i samog sebe to smo je naučili iz ovog slučaja kada ona asha prokleo svoj del, ne smijemo proklinjati ništa usluge bih nama se može desiti to danas je bilo da su kada su pitanju je li životinje koje posjedujemo ili ili preozna sredstva savremen auta i tako dalje ne smijemo ništa proklinjati i ništa kuditi kada vršimo nužno treba se zakloniti i li sakriti od pogleda ljudi kao što je to činio poslanika ili Selat Vesela. I ovom hadisu spominuta je još jedna muđiza, muđiza nad prirodna pojava o kojima govorimo i odlika, isto vremeno odlika poslanika ili Selat Vesela. Ovo poglavlje spominje i muđize i odlike. Odlika je nešto, neka osobina je li pozitivna osobina po kojoj se, se odlikuje neko na drugim ljudima. A toga je poslanika ili Selat Vesela imao mnogo takve osobina. Imali, imamo i drugu učišu koja je spomenuta na kraju hadisa to vam u s vodu izlijevanje vode iz je li između prstiju poslanika 7 po 7. i Salatosa i sve su sve ove predaje u ovom hadisu je li ističu odlike poslanika i Salatosa po sljedeći hadis je li govori nam o jednoj džizi koja se desila poslanika i Salatosa po na Kako stoji ovim hadijisima, u ova dva naredna hadijisa, to se desilo dva puta. Dva puta, kaže, Abdullah ibn Mesud radjala ima me rekao dok smo bili na mini sa Allahovim posanikom Ali Isselat Vasilam. Mjesec je podijelio na dve polovice, vas dvoju. Jedna polovica je bila iza brda, a druga ispred. Allahov poslanik Ali Isselat Vasilam ima rekao, budite svedoci. Rekli smo da su muđize dokaze poslanstva ovo bilo još u Mekarsku periodu kada su jeli, te muđizete kako bile potrebne da se učusti iman prvije muslimana, odnosno prvija shlaba koji su bili sa poslanikom Ali i sratio se. U drugom hadisu prenosi jedna simne malika kada je lanovoj kaže Mekelije su od Allaho poslanika tražile da im pokaže nekom muđizu. Pa im je dva puta pokazao polovljenje mjeseca. Mjesec se razpolovio na dva dijela. Mo možemo pročitati je na internetu i drugim izvorima da su naučnici otkrili od neke pukotine na mjesecu i da se pretpostavlja da su te pukotine ili uh, ostaci odnosno tragovi od tog polovljenja mjeseca odnosno raspodjeljenja mjeseca koji se desio posa Nikoli sa Latos na komu Giza. Poslanik Allahov slatovselam je bio zaštićen od onih koji su mu htjeli nanijeti neugodnosti. Sad, i to su neke od odlike. Jer uzvišeni Allah subhanahu wa taala je poslanika leh slatovselam od samog početka poslanstva pa do njegove smrti. Toliko puta su htjeli da ga jeli, da mu naude, da ga zatvore, da ga ubiju, da ga protjeraju, ali je uvijek Allah subhanahu wa taala stao u zaštitu svog poslanika leh slatovselam jer mu je to ovečao u Kuranskom majete kada kaže Wallahu ja simu kemine nas, Allah će te ljudi štititi. I ovaj hadis prenosi se Hurira delu Anhu i kaže da je Ebu Džehl upitao, jer upitao je Kurešević u Mekinu, spušta li Muhammed svoje rise pred vama na tlo? To je sklanjalo, molili se Allaho s.a.v. Nije htio da kaže padal na seždu, Allah. Rečeno je spušta. A on rekao, tako mi vrata i uzame. a ga vidim da to radi, stavit ću mu nogu na vrat, to je spritisnut ću mu vrat nogom, ili ću mu njice zasigurno gurnuti u prašenju. Potom je došao do lavog poslanika, lef se vrsa nam dok je klanjao, mislio je da može da mu zgazi vrat, ali sve iznenadio brzim odstupanjem od posanika. To je u jednom je počeo da, da bježi. Brzo se vratio, na braneće se rukama kao da se branio rukama jel, od nekoga, koga ostali nisu ridjeli. Pitali su ga šta tije, kad se vratio među svoje jel, idolo poklonnika, pitali su ga šta tije, šta bi, rekao između mene i njega se popriječio kanal, odnosno rupa puna vatri, nekakva strahota i krila, vidio je nekakvu stravičnu pojavu i krila, kaže lao poslanika, to je se nam je rekao, Da mi se približio, meneki bi ga raščupali u komade. Potom je Allah uzvišeni objavio, a ne znamo da li je u Ebu Hurerevom hadisu spomenuto ovo je nešto što mu je preneseno. Uistinu čovjek se uzobijesti čim se neuvisnim osjeti je gospodaru, kome će se doista svi vratiti. Vidjeli ti onoga koji brani rogu da molitvu obaviji? Znači ovaj ajt je objavljen povodom ovog događaja. Reci mi ako on misli da je na pravom putu ili ako traži da se ku moli, reci ako on poriče i glavu okreće, to je s tebom Zar on ne zna da Allah sve vidi? Ne valja to. Ako se ne okani, dohovatićemo ga za kiku, kiku lažnu, a to je ovaj prednji dio glavi, i griješnu, pa neka on pozove svoje društvo, nićmo ćemo pozvati zebanije, to je ne meleke, strašne meleke, ali zadužene za Džehremsku vatru, ne valja to, ti njega ne slušaju. U drugoj predaji stoji i naredio mu je ono što mu je naredio, u jednoj predaji se kaže neka pozove svoje nadije, to je svoj narod. Jo u ovom hadisu, ima još jedan muđizam, stvar ovom majetu koji je objavljen pod ovom hadisa, to je, da vlađeršanu kaže, ako se ne okani dovolj mu ga za kiku, kiku lažnu, to je ovaj prednji dio glavi i medicina je utvrdila znači bez ikakve dvojbe je da je u tom prednjem dijelu glave centar za la za izmišljanje. Čovjek kada laže to se dešava u tom dijelu mozika. I to je još jedna muđiza je koana a jedno, ujedno muđiza poslanika ali i sr.a. Znači ovdje ga Allah zaštitio melekima koje drugi nisu vidjeli samo i on vidio. I zato se poslanika ali i sr.a. u tim situacijama uvijek Konašao smiljeno i opušteno, jer je bio ubijeđen i znao je da ga Allah Jelšanu štiti. Nakon objavljivanja jele, ovog ajeta Allah te štitio ljudi. Osani Karijsera, tj.s.l. je bio zaštićen od onih koji su ga željeli gubiti. A bilo je jele, mnogo takvih slučajeva koje, koje nam se prenose u hadisu, kako idolopoklonic, tako i monavci, a tako i vreji. Svi su ga željeli, ali niko od njih nije uspio jer je Alah stitio džabim, Abdullah je rekao: "Bili smo sa lavom i posanikovali ih sela Tosana po jednoj dolini prema neđussti. Susti smo lavo posanikali ih sela Tosana u jednoj dolini punoj bodljkava u drveća. Smjestio se pod jedno drvo i obisio svoj sabl na granu tog drveta. Ljudi su se različni po dolini tražeći hlad. Posanikali ih sela Tosana mi rekao kad sam zaspao došao je neki čovjek i uzeo moju sabl" Probudio sam se i vidio ga da stoji iznad mene. Samo sam vidio iskuhanu sablju u njegove ruci. Pitao me ko sada zaštititi. Rekao sam Allah. Ponovio mi je isto to pitanje. Rekao sam Allah. I po treći put mi je postavio isto pitanje. Ponovo sam rekao Allah. Potom je vratio sablju korice. Evo ovo je taj po isjedinu. Nakon toga poslanika je iz sela Tvrsna mu zato nije ništa u radu. Ovo govori o njegovim jeliverlinama koliko je puta praštao. Čak i onima koji stile da ga ubiju, I ovaj slučaj je slučajne židovke koje, koje je htjelo trovati i slučaj mnogih jelopokladnika i oni i svi oni koji su bili u Meki nakon svijenja Meki svima je opraštao. I to je bila njegova jedna istaknuta osobina da se nikada ni svijetio drugima radi sebe. Nego uvijek, samo onda kada bi se Allahove granice kršile, tada bi sprovodio širijetske kaznanostno propise. Ali kada bi neko njemu htio navoditi, nikada se nisi dolajno. Svijetio ljudima zbog toga što su njemu htjeli navoditi i štetiti njemu. Ovaj sljedeći hadis govori o odpravu jedan zatrvanog ovčijeg mesa. Ovo je još jedan pokušaj ubisla poslanika. Sada je li u režiji jevreja, židuva. Kad žena je skladala, je rekao, jedna židovka je iznijela lavom poslaniku, alijih srla tveselam, zatrvanu u ovcu, poslanik, alijih srla tveselam, je u tom mjestu. Potom je žena dovedena lavom ali alijih srla tveselam, pa ju je ohvitao o tom je. Če otkrili su, rečenom, evo koja je ona, rekla je, željela sam da tu ubrim, Poslanika je, sada je rekao Allah ti to nije omogućio. I je rekao Allah ti nije omogućio da me ubiješ. Pitali su zar je nećemo ubiti. Shab su pitalo što me ubiti Allah poslanika. Pokušali to i priznalo. Rekao je ne. Enes je rekao neprestano sam primjećivo tragove tog otrova na grlenoj kestice Allah poslanika je rekao je to to je primjećivo je to po promjeni boje i otoku na grlenoj kesti poslanika ili Islalat je pokšaj kažem bista poslanika ili Islalat Vrsta na strane Igrija koji su znali da je poslanik i znali su to. Našli su sve one znakove ili alamete u kojima su obaviliš i svim knjigama, ali iz zavisti ili hasedem min indijem fusihim, oni su želili da ga ubiju zato što nije bio jevrij. U Hadijsku i prenu sebu delo Ano stoji, kaže, kada je osvojen Haigar, vjerovijesniku Salolave Seleme je bila poklonjena ovca koja je bila otrovana. Vjerovijesniku Salolave Seleme je rekao, mi sve jebrije koji su bili ovdje. Kada su mu sakupljeni, rekao je, ja ću vas nešto pitati pa hoćete mi reći istinu? Postavio im je dva pitanja, a zatim rekao, hoćete mi reći istinu? Ako vas nešto upitam, rekao su, hoćemo evolukasimu pitao je jeste li vi, jeste li ovu ovcu stavili otrovam? Jesmo, ja, odgovorili su. Šta vas je navjelo na to, pitao je. Odgovorili su, ako si lažac, želi smo te se otaziti. Ako si vjerujesnik, neće ti naujiti. I zaista mu otrov nini naujio. Ja. Za razliku od ovoga koji isto jeo sa njim tu ovcu koji je umro od toga otrova. To je isto Allahova zašita poslanika, sallallahu viselem, u ovom slučaju Ona se, ona se ogleda u tome da taj otrov zaista nije usmrtio i ubio posljedice. Nekali je salat vasallam, jeste ostavio neke posljedice po njegovo zdravlje. Na osnovu koji je, odnosno, usre tih posljedica, kažu, islam skućan, je to bi uzroki njegove smrti. Allah opet ne zna. Kaže... Ovaj otrov je usmrtio ashaba Bišta ibn Dara ibn Ma'ura, I ova je ubijena. Ubijena je, ali ju nije pogubio poslanika ili Salat Veselam zbog sebe, kada je, je pojela u ovcu ili kada je u te ovci. Nego kada je čuo da je ovaj ashab podlegao usretrovanja i umro, predao je ovu jevrijku njegovim nasljednicima, tj. njegove poruci koji su je pogubili kao, jel, odmazda, odnosno pisala za ubijstvo. Prvopitno, poslanika nije htio da je ubije jer a, rekli smo da se nije svijetio rad sebe. Nego kada je i kada i vidio da, da je ovaj ashab umro uspred trovanja od drugog mesa, predao je ovu je li, jevrijku i oni su je pogubili. S tim da neki kaže da ona primila islam, ne primila islam, a da je opet i nakon toga pogumljena jer je ipak učinilo ubijstvo čak i musliman, jer ako ubije drugog muslimana, po šerijetu sledi smrtna kazna razlog je što je musliman to mu je čišćenje za grijehe prije onog svijeta Sjedeći hadis govori nam je li o tome da je postanik ali salat pa se nam je ali da da je njegova bila tačna po pitanju procjene uroda U jele Pamovika jedne jedne žene kaže Bogu mejdira dela anđela ono rekao krenuli smo sa laom poslanikom ali išli slatvsu na bitku na tebu došli smo do doline Iskora do Pamovika neke žene Allahu poslaniku ali slatvsu nam je rekao procjenite koliko hoće biti hurmi procjenili smo lao poslanike procjenili smo lao poslanika nam je rekao 10 el suka to je mjera jeli, li odnosno tovara to je jedna vrsta tovara, Arapa rekao je, vidi koliko će tačno biti usljava dok se, dok se ne vratimo inšalba. Krenu smo dalje sve dok nismo stigli do tebuka. A lauposlanika arapa se nam je rekao, ove noći će vas pogoditi jak vjetar. Zato neka niko ne izlazi. ko ima devu, neka je dobro sputa, to je se neka je sveži. Zapuho je jak vjetar, neki čovjek je izašao. Znači nije poslušao arapa se nam je rekao, arapa se je vjetar ga je bacio na dva vrda plemena taj. Što liko je Načo vjetrovi na tom prostoru su izuzetno javni. Potom je Ibne El al i vlada Eilej. Eilej je mjesto, e, drevni grad na obali mora između Medine i Egipta. Možda su ovi ovaj bađe koji su puto Aletidu kopnom preko Egipta i u dozgu, možda su pored Eilej. Kaže, ovaj vladar je posao sloga iza salnika koji je donio pismo po salniku Salobave Sele i poklonio mu bijelu mazu Salnik Eilej Sele prvi se na nam odgovorio na pismo i poslao mu jedan ogrtač. Zatim smo se vratili. Kada smo došli do doline Kura, poslanik Ali es-Salat svestima upitao ženu vlasnicu palmovika, koliki je bio urod urni. I oni se zadržali dugo jer trebala vjerovatno da da ove ovaj, ta hrume dozriju i da se uberu. Rekla je 10 al suka. Isto niko koliko je poslanik Ali es-Salat saprocivio. Alao poslanik Ali es-Salat reko ja žuri, pa ko žuri neka Kreni je samo, mnom, ako neće je sa mnom neka ostane. Krenuli smo. Kada smo bili na obroncima Medine rekao je, ovo je taba. Taba je jedno od za Medinu, kao i tajjiba. Nešto što je lijepo i prijatno. Kaže, ono je Uhud. To je brdo koje nas voli koje mi volimo. Potom je rekao, najbolje insarijske kuće su kuće Benu Neđar, pa kuće Benu Abdul Ešher, pa Benu Abdul Harif ibn El Hazređ. Pa kuće beno sajde, a u svakoj sarijskoj kuće je dobro. Sustigao nas je saj, Ibn Ubaade, pa je Usaid rekao za nisi čuo da je lavo poslanika Alehi Selat Vesela vrednovo ove sarijske kuće, pa je nas ostavio na kraj ko ljudi, jel? je spomenuo među odebranim porodcama i kućem, opet što krivo što su, što su zadnji. A, mo, a vjerovatno ih nije spomenuo eh, namjeno zadnji, nego je spomenuo kuće koje su odebrane. Odebrane su po tome što su najviše doprinijele Jeli, islamu muslimanima i što su najviše uradljena e, prijemu muhađira koji su učenili hijđu iz Mekhometina. Kaže je, rekao je, zar vam nije dovoljno, kaže je, sa, sad je sustigao lavoposlanika, ali i rekao je, lavoposlanić, pa je se selekcijom sarijskih kuća, to je izbor, pa se na stavio na zadnje mjesto. Rekao je, zar vam nije dovoljno da budete među najapodabraniji? Još jedan hadis ćemo je li završiti s obzirom da naj prvi hadis bio pod je e, sve ove stvari u hadiskoj smo spominjali govori o odlikama posanika ili pa cela osobna prijava je odlika da mala dao je i po pitanju ovih tunjaučki stvari da da su njegove procene bile u redu i da je bio i u tim pitanjima podržan i nadahnut od Allah subhanahu wa taala ne znam procenat koliko će Oduvijem palmovik biti hobiji. Euh, svi odlike i hadis koje čitam trebaju da nam budu da kažem motiv da što bolje upoznamo ličnost i lik našeg poslanika Muhameda sallallahu kako bi ga više cijenili i uvažavali i boljeli. i kako bi tu ljubav ispoljavale na onaj najpravi način. Znači naše dužnosti prema poslaniku i slatu se da vjerujemo u njega da je on Allaho urobi poslanik, da me objavljam Kur'an, da ga slijedimo i da ga volimo. A većina, ta ljubav se uh, izražava, ispoljava kroz slijednje poslanikara i sada. Zašto govorim? Govorim iz razloga što imate određene sekte među muslimanima, imate, reću, među šijama i ekstremnim sufijama. Ljude koji na ovo, jeli, da kažem, izvlače se na ovo na ljubav prema, na izra, izraženu ljubav prema poslanika ali i slatosti, na njegovoj porodci, ehlul bih, gdje ističu Aliju, Hosejna, Fatimu, Zajnjevi tako daje. Hoće kazati da ostali sunnije, da ne vole poslanika ali i je slatosti, ili hoće kadati da oni više vole od sunnija. jer po vjerovanju, šijskom vjerovanju, jeli, mnogi asfabi su učinili odmetništvo, Dak, posunikari i slatušram, osim mali vojni. A pro zavoda prognum je bugera Omara, znam da proklinju a išu, da je naživene ug bila bekarom kravo. I zašto ovo govorim kad zato što su u posljednje vrijeme sve više aktivni našim prostorima, to što ovaj što sve više podvaljuju svoje zavode i neistine obično, ne u običnom neukom svijetu našem bosanskom i što zaborite da zabude i na taj način oni su dosta bliski, kažem, sa određenim sufijskim tarikatima i, ovaj, i dijeluju zajedno i jednog druge podržavaju. Poznamo određeni određeni na internetovi koji kruže po internetu to mogu naći i šta sve kakve laži iznose na posanika u stvari na, na shabe i na ehlu sunne, odnosno na serbije sunete. A za povod su uzijeli ovo što se dešava sad nedavno, proširenja harema u Mekiji gdje su, znači, Saudijske vlasti srušile stare dijelove Haremma gdje proširuju Haremma radi dobrobiti hađe evri kogove umru, jer ne može više stati, ne mogu više stati koliki je broj i one su to zelo potrebali i plasirali laži kako se ruše svjetinje kako se ruše svjetinje u Mekhi i mjesta, i poslanikova kuća nigdje je traga poslanike kuće kako je kuća tu zna se tačno mjesto gdje je bila a nema traga, to je sad jedna mala biblioteka Tako istoju medijini. Iznos je laži kako žele saudijske vlasti, poznali znači Rehabije, srošiti poslanikovu džamiju, pa čak i ono kube. Kube koje je ovaj, izgrađeno u vrijeme osmalnih jad, iza njegovog, njegovog meza, odnosno ne meza, nego kuće. Ona njegova kuća. I sve to, kažem, pasiraju i bude osjećanja kod općnog svijeta. Zamislite, dođe, evo, recimo, ja primjer, ali dođu, ovaj, Učenik Puškol Doris isečak iz nemoga vaza je piše saudijske vlasti ruše svetište u, u Mekki Medini. Do te mjere, je li, pa kako što, čak i avazeto, to, avaze, je li nomina. širi istinu i i sije laž a, koji su do te mere da prenose te laži istine. E ovo hoćo kazati i s povodom to govorim, a, a, da su i takavko organizirani na ovim prostorima i da djeluju, nažalost, nažalost, pot, ovaj, niko im ne smeta. Hoće niko zabrani predavanja. To što je zabrani, ovaj, da kažem, drugim muslimanima, koje organiziraju neko predavanje, okupi se veći broj ljudi i su suma oploše, ne dajim više. Ne dajim više, nigdje prostori. Hoće. Plat koliko hoćeš ne dati. Milijonu dana za predavanje. Neće. Neće da se istina širi. Ali kada je u pitanju laž je ne neistina, eh, to će džaba besplatno. Jer mu je šetan uljepšao laž, uljepšao laž i šetan, je to oni prikladaju šetanskoj, kaže stranci, šetanskoj družini. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari ispravno znanje, da nas učišti na pravom putu i da nas sačuvac preti i onih koji su u zapadu. إنه الله الغفور الرحيم